Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM també a través de ràdio palafrugell.cat, i avui en aquest matinal doncs, parlarem d'una activitat que tindrà lloc demà dissabte a la Biblioteca de Palafrugell a les 12 del migdia. Serà una, una activitat que han titulat Lliçons de literatura anglesa en format Club de Lectura, i doncs el, el el protagonista d'aquesta activitat, d'una banda serà James Joyce, es parlarà doncs aquest escriptor irlandès i portarà aquesta activitat en Miquel Berga, escriptor i professor de la Universitat Pompeu Fabra i que tenim el plaer de saludar a través del telèfon. Bon dia, Miquel. Bon dia. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una miqueta més de, doncs, de llum al voltant d'aquesta activitat que fareu demà a la Biblioteca de Palafrugell. Com dèiem, eh, centrarem la mirada en James Joyce i sobretot en un, en, en un dels, de, de, dels relats més coneguts eh, o si no el que més, perquè el que més seria Ulisses, però un dels que més d'aquest escriptor irlandès, oi? Sí, sí, bé, això potser cal dir que això se'n marca com un petit cicle que ha eh, impulsat per la, per la Biblioteca de Palafrugell, en el que també, però, participa la Fundació Tom Sharp uh -huh. i la Fundació Josep Pla. Eh, es, especialment pel, pel tema de la Fundació de Tom Sharp, eh, que és el, el, el vostre escriptor sí. angles de Palafrugell, no? eh, doncs, per eh, eh, van voler fer un cicle lligat amb qüestions de literatura anglesa. I aquest, eh, aquesta és la primera, diguem, conferència, xerrada, com vulguem dir-me, eh, d'un petit cicle de tres, en el que primer hi ha James Joyce, després hi ha George Orwell, i que es tancarà amb una cosa de Virginia Woolf. Uh -huh. eh? Eh, però sí, eh, aquesta, aquesta primera se centra, com has dit molt bé, en el conte potser més conegut, és un conte llarg, o podríem dir també una novel·la curta, que té com a títol Els morts, però que es va publicar a dintre d'un conjunt de contes eh, que es deia Dublinesos, no? Així és, la veritat és que sí, he anat molt direct al gra, Miquel... Poder, podríem començar per aquí també, presentant-te una miqueta. Ets eh, professor de la Universitat Pompeu Fabra, com dèiem, eh, especialitzat en literatura anglesa. Eh, comencem per aquí, Miquel. Què, què va fer doncs, despertar-te eh, l'interès per la, la literatura anglesa i que després doncs, hagis eh, doncs, eh, escrit també el, alguna obra doncs, al voltant d'algun escriptor, com ara un dels quals doncs, eh, en parlarem també d'aquí uns mesos, com és George Orwell. Sí, no, bé, és de... que ja m'estàs parlant de tant enrere, ja com ja tenim una edat, que obligues a fer exercicis de memòria, no? Eh, però, home, sí, que, sí que, que ara que menciona George Orwell, eh, doncs un, un, un punt d'interès molt inicial eh, quan vaig començar a estudiar era doncs, la curiositat per un escriptor anglès que havia escrit un llibre que, que tenia un títol doncs que inevitablement cridava l'atenció a qualsevol estudiant postcatalà, no? que era un menatge a Catalunya, no? i que passava i que hi havia darrere d'aquest llibre. No? I, I això va vehicular molt els, els meus interessos inicials al, al voltant de la, de la literatura anglesa. En fi, és una llarga història no? i uh -huh. és el que, que m'he dedicat durant molts anys a la primera en els instituts. De fet, el meu primer institut va ser l'Institut de Palafrugell, o sigui que per mi eh, eh, Palafrugell sempre té una ressonància important, perquè va ser el primer institut on vaig donar classes d'anglès eh, uh -huh. en aquell moment eh, i després, al cap d'11 anys, eh, doncs eh, vaig estar a la universitat, bueno, encara estic, no? a la Universitat Pompeu Fabra fent literatura anglesa, a la Facultat d'Humanitats. Afecte. Uh -huh. sí. Mm, molt bé, eh, sí que eh, havia parlat amb en Joan Soler, m'havia comentat aquesta, aquesta curiositat, podem dir no? que vas començar aquí a Palafrugell, doncs, impartint classes a, a, a, en un institut i per tants doncs, també eh, jogues podien entrere cometes a, a casa no? aquest dissabte. Sí, sí, espero que sí espero que sí, perquè eh, com tots els primers anys. Eh, eh, són... són... Eh, és com allò dels primers a morts eh? el primer a morts, no, eh? potser no és amb el que acabes visquent tota la vida però de sempre tota la vida el recordes no? eh? doncs a l'Institut de Palafrugell era un any màgic eh? hi havia doncs, un claustre de professors molt interessants el meu col·lega de francès, era l'altre catedràtic de francès era l'Estepe Beguer Eh, que també era una, una personalitat, etc i tinc un record inesborrable. Estic parlant, però cada de, de, de l'any 80, em sembla que era el, el curs 80-81, sembla, aquest. Déu-n'hi-do. Sí. Molt enrere. Sí. <laughs> doncs, si, vol, si et sembla, posem la mirada ja en el present, que també doncs, sí, sí. Eh, parlarem d'aquesta... Doncs, d'aquesta activitat que com deies tu eh, està doncs, emmarcada dins d'aquesta col·laboració amb la biblioteca també la Fundació Tom Sharp i la Fundació Josep Pla i com hem dit a l'inici ens centrem en James Joyce i en un d'aquests 15 relats que apareixen eh, dins dels dublinesos eh, m'agradaria començar per aquí perquè què eh, aquest, eh, aquest relat dels morts ha estat doncs, el que ha tingut més ressonància d'aquests 15 que, que hi ha dins dels dublinesos? Bé, um, um, uh, entre altres coses, perquè és el relat que culmina, per dir-ho així, aquest retrat que, que Joyce fa de, del dublin de la, de la seva època, que és, i perquè és el, el de tots aquests quinders molt més llarg que tots els altres, no? és com una petita, petita coda de, de, de tot el que volia fer, concentrada en un sol relat, i perquè és del meu punt de vista vaja, és, és una obra mestre indiscutible de la, de la literatura universal en el camp diguem-ne de la narració curta no? i perquè doncs anticipa l'obra posterior d'un autor que, que en, el, en la literatura universal doncs va ser tan decisiu com jo què sé, com, com Picasso va ser en el món de la, de la pintura i de l'art, no? i per tant és un... tot això a més eh, eh, eh, s'hi pot afegir al fet de que va tenir la sort pòstuma eh, Joyce de que d'aquest conte eh, se'n va fer una pel·lícula una adaptació extraordinària uh -huh. amb, amb el títol no del de conte que és Els morts sinó amb el títol de tot el recull que és Dublinesos eh, que és una pel·lícula extraordinària que en aquesta sessió eh, que farem Demà doncs, eh, intentarem també fixar-nos en alguna qüestió de, de com eh, el, el, el, el, com s'adapta en el cinema algun dels aspectes eh, que, estan, que estan implícits en el, en el relat de, de Joyce. No? Tot això ha fet que segurament sigui el, el conte més memorable de Joyce. Mm -hmm. suposo que et refereixes a, a bueno, l'adaptació que va fer John Houston uh, sí, sí. en aquest sentit paga la pena no? mirar-la també, no, no és com moltes adaptacions que deixa sempre que desitja una miqueta sinó en aquest cas és força fidel sí, sí, és un cas són... sempre inevitablement els llenguatges de la literatura i del cinema són llenguatges diferents no? tenen les seves pròpies regles no? eh, jo què sé, quan un està llegint Uh, no necessàriament sent música, música potser sí també les pot sentir. no, no, però, no sent música per exemple, de fons, si és que el boni vol posar, etc, uh -huh. uh, etc. Uh, però, però realment és una, una adaptació molt exemplar d'aquestes adaptacions que mm, no, no, no treuen, no? sinó que jo diria que incluso afegeixen, afegeixen aspectes, que, que, que acaben fent-ho tot, tant la lectura com la pel·lícula, que, que estan memorables, no? Estan memorables. Eh? És, una, és una destil·lació eh, fantàstica eh, d'una de, de, obra com Els morts, no? Mm -hmm. eh, amb, amb la cosa afegida, si vols tu, que va ser també l'obra última d'en John Houston que em, em sembla que no la va poguer ni acabar de, de, de veure finalment del tot editada, etcètera, etc. no? Uh, en fi, moltes ressonàncies, ell mateix un irlandès uh, i, i en fi és, és una petita joia, una meravella és un... És, és, és, és saber que puc estar amb una sèrie de gent parlant dels morts eh, uh, a la biblioteca amb gent que haurà, suposo, llegit o que haurà vist la pel·lícula o el que sigui eh, és, un, és un enorme privilegi perquè no... No, no, ho posa molt fàcil no? quan, quan un text és tan extraordinari com a, en aquest cas el de Joyce doncs, tot flueix d'una manera molt, molt fàcil Com, és, uh, com, com era habitual no? en la literatura de, de, de Joyce en, molts, uh, en moltes obres doncs, es feia aquest, aquest retrat de, de la societat doblinesa uh, ben bé en aquest, uh, en aquest relat, en aquest conte doncs, uh, què, què, què, què es mostra? quin aspecte es mostra de, de, de la societat irlandesa? Sí, és part de tota eh, qui podem detectar eh, en en deia que era el servent de de de dos amos, eh, de dos senyors, eh, deia un, un anglès i l'altre italià i que a més a més a vegades de vegades ha gent fet petites feines per un tercer. L'anglès la, la, és l'imperi britànic, és, és que un que està a, la, a l Irlanda eh, prèvia a la independència, com Joyce, al, a principis del segle passat, doncs té molt present que la, la, la presència de l'imperi i sobretot també de la llengua que fa servir, que naturalment és la llengua anglesa, que és la, la llengua, diguem-ne, de l'imperi britànic. Uh, per aquest és un primer diguéssim amo que ell té una primera atenció. diu l'altre és un italià vol dir el papa de Roma perquè a Irlanda doncs el catolicisme juga un paper sobretot pel jove Joyce asfixiant no? la, la presència de, de, de la del catolicisme en aquella Irlanda i, i que no sé si arriba fins avui dia no? Eh, és, és, molt, és molt notable eh, tots els, els nens eh, eh, dels instituts de les escoles d'Irlanda si li preguntes has estat mai a França tots et diran que sí no? i tu dius ah, i et va agradar a París i en París París,. doncs no sé. han estat a Lourdes però és mm. un lloc que han estat de França no? eh? fins a quin punt Uh, fins a aquest punt doncs, ja es pot notar la, la presència de l'altre la, la, tema, que seria el catolicisme, uh -huh. i, i endavant necessita en tant serveix també per un tercer amo, que és l'Irlanda i el nacionalisme uh -huh. irlandès, no? uh -huh. amb el que ell se sentia també molt incòmode per molts motius. Eh? Doncs, com veieu, estem repasant eh, què, què ens explica en aquest cas James Joyce que a través d'aquest de, relat dels de morts. Eh, en aquest cas, eh, Miquel, no sé, eh, un quan fa un, un tipus d'activitat eh, en aquest format, que és un format club de lectura, suposo que sí que va un guió, però també està molt obert, no?, a, a el que proposi la gent. Clar, ah, i tant, i tant. El guió, el guió és, és, és anar estirant els fils de les observacions que fan. La gent i de la seva pròpia, la seva pròpia experiència de, de lectura no? que solen ser estimulants i que porten, porten les coses cap a, cap a llocs a vegades inesperats no? i estic segur que, que és una, una, un format ideal, fantàstic mm -hmm. Molt bé, doncs nosaltres estem fent aquesta petita difusió doncs, a través de les nostres... Uh, ones i també a través doncs, de la nostra pàgina web i per tant doncs, només ens falta doncs, que animar la gent no? que uh, doncs, si ha llegit òbviament els dublinesos i en aquest cas els morts o sins sí, i tot si només ha vist la pel·lícula de John Houston doncs, que s'apropi aquest dissabte a la biblioteca doncs, per compartir aquest, aquest espai i com tu deies eh, aquesta, uh, aquesta activitat de, de demà dissabte enence doncs, uh, uh, un cicle de, de tres on també repasareu altres autors anglesos. El títol és Lliçons de literatura anglesa. No sé si eh, vindràs a fer aquesta lliçó o, o no serà tan així. Bueno, Parlar la lliçó potser és una mica... No, no sé qui li ha posat, però potser és una mica exagerada, però jo sembla que n'hauríem de dir converses potser converses sobre literatura anglesa, no? Perquè mm -hmm. aquest és l'esperit de, de la trobada i doncs agraeixo molt a, a aquesta, a, a aquesta feina de difusió, perquè en aquestes situacions com se sol dir com no serem ni riurem, no? I tant, I tant, i nosaltres doncs, aquí que, que estarem per, per explicar-ho i doncs, en les properes edicions d'aquesta activitat que, que arribin doncs, a partir de, de, dels propers mesos doncs, també ho comentarem perquè la gent doncs, en tingui constància se'n recordi perquè a vegades eh, ho comentem però ens n'oblidem molt ràpidament perquè hi ha moltes coses en el nostre dia a dia i per tant la nostra tasca doncs, és aquesta també recordar les activitats que es van fent a Palafrugell i doncs, amb aquesta doncs, que també a més a més aglutin a, a diverses entitats de, de la vila, com són la Fundació Josep Pla i la Fundació Ton Sharp, a més a més de la Biblioteca, doncs també nosaltres els hi donem un cop de mà en aquest cas i agraïm en Miquel Miquel doncs, que avui hagi volgut passar per la sintonia de Ràdio Palafrugell i fes-nos aquesta pinzellada i, com dèiem, ens emplacem eh, a, a per la propera activitat. Encantat, a reveure.